La Lliorilitat 2000 Cantaboon CC Segoma. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Penya. Nora Sayou Frances Eva Eva. La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Fora 24 hores. La Lliorilitat 2000 Cantaboon CC els dos carrils nous reservats, els busos i els vehicles d'alta ocupació, bus de la C58, han funcionat fluidament tal com estava previst, però han aguditzat la congestió a la resta de carrils de la via aquest dilluns d'estrena. La raó és l'efecte badoc dels conductors que la marxa per observar el trànsit, el control de Mossos fent parar alguns vehicles o la presència de càmeres de fotos i de televisió. Aquest alentiment de la marxa s'hauria afegit a la congestió habitual que pateix la via durant els dies laborals. La C58 és, en aquest punt, la via més congestionada de Catalunya, ja que hi passen diàriament 150.000 vehicles. El director general de transport, Ricard Font, defensa que l'efecte a desapareixerà a curt termini i la via tornarà als congestions regulars. Aquest dilluns, alguns conductors van tardar el doble de temps de l'habitual per arribar a la ciutat durant el matí. Reduir la congestió que pateix la via trigarà més temps, perquè fon admet que no serà possible fins la funció pedagògica dels dos carrils reservats eh, no s'assumeixi. És a dir, fins que els conductors que fan cua als accessos de Barcelona decideixin fer un canvi en el mode de transport en veure que el bus vao sí que circula amb fluidesa i serà conseqüència d'un efecte global a la via, no pas exclusivament dels dos carrils nous. En aquest sentit, el govern català defensa que l'objectiu que, va... que es vagi més ràpid per esquerir Busbau ja s'ha complert. El problema seria que els dos carrils reservats estiguessin congestionats, conclou Font. Des de la plataforma de promoció del transport públic, PTP, tanmateix es dubta de l'eficàcia descongestionadora de la via per la seva configuració i funcionament. Tot el dia hi ha importants trànsits d'entrada i de sortida de Barcelona cap al Vallès i els nous carrils només funcionen unidireccionalment en un sentit o l'altre, segons sigui matí o tarda. A més, l'entitat recorda que els vehicles que guanyaran temps en aquest carril, reservats a busos, taxis, motos, vehicles amb més de tres ocupants, ecològics i de persones amb mobilitat reduïda, es trobaran amb la congestió quan entri o surtin d'aquest carril. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Ivan Ibáñez, Guillem Garcia i Jordi Garcia.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 I avui comencem parlant de la nostra entitat, de la Fundació Trini Jove, que obre avui al Centre Obert Neus Puig. El Centre Obert Neus Puig de la Fundació Trini Jove és un servei diurn preventiu fora de l'horari escolar que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo. I compensa les deficiències socioeducatives dels infants atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família i el treball en xarxa amb la comunitat. L'objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. S'atendrà a 20 infants de 5 a 12 anys en dos grups, grup de petits de 5 a 8 anys i grup de grans de 9 a 12, de dilluns a divendres de 4 i mitja de la tarda a 8 del vespre durant el període escolar. En períodes vacacionals s'adapten els horaris. Diàriament, i a mesura que van arribant els infants, l'activitat comença amb l'acollida de les famílies i els infants, el berenar seguit d'una estona de joc acompanyat. Després hi ha una hora diària de reforç escolar per fer els deures de l'escola, reforçar matèries i la darrera hora és de, es dedica a activitats socioeducatives en base a una programació. Aquestes activitats setmanals són el taller de manualitats, esports, teatre, entre d'altres, on cada dia es podrà gaudir d'un d'ells. El centre obert està ubicat al centre de formació de la Trinitat Vella, al carrer Pérez Pare Pérez del Pulgar, 17, a codi postal del 08033 d'aquí de Barcelona i el telèfon per si voleu posar en contacte amb ells el 93 274 -3387. Per tant, si teniu llibres, contes, jocs de taula a casa, sense donar-li un ús i que puguin ser útils per a aquest recurs, doncs ja sabeu on hi ha un lloc per donar-li ús cada tarda. I ara parlem de l'antiga Fabra i Coats que ha acollit aquest cap de setmana la primera fira d'economia social. L'oferta de 114 entitats i cooperatives demostra que es poden resoldre la major part de les necessitats de la vida dins l'economia social. La nova moneda de canvi... En aquesta fira i en el nou mercat social català és l'Ecosol. Més de 3.000 persones han passat a entrar aquest cap de setmana per la primera edició de la Fira d'Economia Social i Solidària, la FES, on un centenar de projectes d'economia social oferien els seus productes i serveis en sectors tan diversos com l'habitatge, l'energia, l'alimentació, l'educació, la cultura, les finances ètiques o els serveis empreses. El tret comú de tota aquesta oferta és que al darrere sempre hi ha una activitat econòmica sostenible i socialment responsable. El projecte de la xarxa d'economia solidària és donar continuïtat a aquest mercat entre les entitats i de forma telemàtica, amb el llançament d'una moneda pròpia, l'ecosol. A la fira, els ecosols són bitllets que es compren un, un a un al preu d'un euro, tot i que si en entrar hi canvies 10 euros, te'n donen 11 d'ecosols. Aquests diners es poden gastar en qualsevol entitat o cooperativa vinculada a la xarxa durant aquesta fira o bé més endavant mitjançant el web del mercat social català MESC. D'aquesta forma, la Cossol tindrà continuïtat en suport telemàtic o bé per pagar directament aquestes entitats en altres espais com aquest. A més del Mercat Solidari, a la Fabra i Coats també s'han fet aquest cap de setmana una xantena d'activitats paral·leles amb l'objectiu de promocionar l'economia social i combatre els accessos de la capitalista especulativa i també tallers perquè els consumidors actuin de forma més responsable. Per exemple, hi ha hagut xerrades sobre les pràctiques dels bancs que es consideren abusives o un taller d'horts urbans. Dins el paraigua de l'economia solidària s'aplegen cooperatives, associacions, fundacions, centres especials de treball i empreses d'inserció, que són empreses democràtiques, equitatives i sostenibles. Aquestes organitzacions apleguen 13.500 treballadors i un volum cada cop més important de facturació. Totes compleixen els requisits de propietat col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social. Els organitzadors estan molt contents amb l'èxit d'aquesta primera edició. Consideren que la crisi del capitalisme i l'aposta per un sistema més just i sostenible són algunes de les claus d'aquest èxit. Més informació destacada en el dia d'avui, donc les persones vídues amb dret a la subvenció de l'IBI tenen fins avui mateix per sol·licitar-la.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 Com hem dit, acaba avui. Pel col·lectiu de gent gran es contempla una subvenció del 50% de la quota líquida de l'IBI per les vídues i vídues majors de 65 anys i amb una renda que no superi la vegada i mitja el salari de professional. Per les famílies monoparentals amplia la cobertura de la subvenció, ja que se'n podran beneficiar les famílies que no... Famílies que sí que tinguin feix fins a 21 anys o fins a 26 anys si estudien, i no només fins a 8 anys, com es requeria fins ara. Per sol·licitar la subvenció, cal ser titular de família monoparental. El tercer col·lectiu beneficiari són les famílies nombroses que viuen a pisos de lloguer. Les que són propietàries del seu habitatge habitual tenen una bonificació aplicada ja en el rebut del 2012. La quantia d'aquesta subvenció, tant per les famílies monoparentals com per les nombroses lloguerteres,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 i ara em dedica el 5 de novembre a obre la nova OH de Can Fabra. A partir d'aquest 5 de novembre entra en funcionament la nova oficina d'atenció ciutadana de Can Fabra, que unifica en un espai les, ofines, les oficines del centre Garcilaso i de la plaça d'Orfila. Amb motiu d'aquest trasllat, el divendres 2 de novembre, aquests dos punts d'atenció romandran ja tancats al públic per poder realitzar les tasques de mudança al nou espai. El districte de Sant Andreu va iniciar el passat mes de juliol les obres d'adequació de la nova oficina situada als baixos de l'edifici de Can Fabra, que consta d'un total de 258,5 metres quadrats. El principal objectiu d'aquest projecte d'unificació ha estat el de millorar d'una banda les condicions d'atenció als ciutadans amb la creació d'un espai ampli i modern i d'una altra la dels professionals que treballaran en aquest equipament estratègic. I atenció perquè obrim ara ja plana cultural. Parlem de la quinzena edició dels Premis Barcelona a la millor botiga del món. Durant l'edició d'enguany i entre els guardonats hi figura la pastissera Baretxe del districte de Sant Andreu. Hem de dir que jurat ha volgut reconèixer amb una menció especial aquells comerciants que han afrontat amb iniciatives innovadores les dificultats de les llargues obres. És el cas de la pastissera Baretxe situada al carrer Sant Antoni Maria Claret 484 a tocar de l'avinguda Meridiana on conflueixen les obres de l'intercamador de la Sagrera i les no viu deu del metro. I ja tanquem el nostre primer repàs informatiu del dia d'avui parlant de la lliçó inaugural curs 2012-2013 de Francesc Torres a Llotja. Demà a les 6 de la tarda es farà una lliçó inaugural de l'artista visual Francesc Torres d'Art Oficis i Producció el taller flotant a la Seu de Sant Andreu de la Llotja. Doncs, després d'una llarga i reconeguda trajectòria, Francesc Torres representarà Catalunya i Balears en la propera Bienal de Venècia. La llotja Escola Superior de Disseny i Art es troba al carrer Sant Pere Màllanet, carrer Pere Màllanet, pardon, número 40, aquí a Barcelona. Molt bé, doncs d'aquesta manera ens comencem el nostre programa d'avui, ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i ja entrem directament en matèria. Això això això serà d'aquests moments. Fins ara mm -hmm.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 Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui. Avui començàvem el nostre programa parlant de la Fundació Trini Jove, que ha obert avui, o que obrirà aquesta tarda, al Centre Obert Neus Puig. Per parlar-ne doncs, tenim l educadora, social i coordinadora d'aquest Centre Obert Neus Puig, que és Judit Noia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica doncs, com s'ha format no?, aquest centre obert. Bé, això és una iniciativa des de la Fundació i des de l'Ajuntament de Barcelona que uh -huh. han cregut interessant doncs, crear aquest recurs pel barri, que fins ara no existia, que és un centre obert, que és un centre d'atenció fora d'horari escolar per nens i nenes d'educació primària. Uh -huh. I per aquella gent que no el què és un centre obert, com ho podríem definir? Mira, un centre obert seria un espai on els nens i nenes fora de l'escola poden rebre una atenció individualitzada i en grup doncs, eh, en, tot, en diferents àrees, no? ja sigui doncs, en reforç escolar, en activitats lúdiques, en activitat esportiva, una mica una manera de compensar doncs, unes mancances que per diferents motius doncs, a casa no es poden, no es poden resoldre, no? ja sigui doncs, per una dificultat de temps, per una dificultat socioeconòmica... I, llavors, una mica el centre obert el que, el que dona és aquesta atenció fora de l'horari escolar, que les famílies doncs, que en aquest horari no poden oferir als infants. Uh -huh. uh, doncs de, de quina manera ha arribat el, el punt de posar-se en marxa? Uh -huh. Bé, això com, com et comentat doncs, és una iniciativa de, de bueno, és una demanda de l'Ajuntament de Barcelona, una iniciativa de la, de la Fundació Trinità Jove. Uh -huh. Llavvorabans la fundació ha creat aquest espai. Uh, que està ubicat doncs, amb, un, amb un recurs ja existent, que és el centre de formació. Mm. Llavors nosaltres bueno, s'ha habilitat aquest espai per donar atenció a aquests 20 nens i nenes cada dia. Llavors mm. això serà un, un servei diari que nosaltres oferim i que en mm. principi doncs, dona atenció a nens i nenes de la, del barri de la Trinitat Vella. Molt bé. El nom de Neus Puig d'on ve? Bé, Neus Puig era una, era una religiosa que venia al barri fa molts anys, en origen, que mm. venia a fer alfabetització amb uh -huh. la Maria Estrany, que és la, la presidenta de la Fundació, sí. llavors venien conjuntament. Llavors aquesta, aquesta religiosa va morir fa un parell d'anys i com en honor a ella doncs es va decidir que crear una bona idea i un bon homenatge doncs poder-li donar aquest, aquest centre de nova creació doncs, al nom de Neus Puig. Uh -huh. O sigui que entenem que hi ha nens doncs, que per la seva situació familiar potser eh, doncs es veuen que necessiten un reforç en, en el seu la seva educació, no? El seu ensenyament. Sí, bueno, és, un, és un suport tant pels nens com per les famílies, no? Que per diferents situacions, doncs, famílies que, que potser requereixen aquesta, aquest, aquest puntet de suport, de més a més, no? doncs perquè doncs, són famílies monoparentals o perquè tenen una situació econòmica doncs, més difícil, bueno, com moltes persones en, aquesta, en aquest moment, no? Uh -huh. O famílies doncs, que, que, per doncs, la situació que tenen, doncs, necessiten poder treballar en aquestes hores i que els nens estiguin atesos, no? Llavors, uh -huh. és un servei que, que es dona a les famílies, als nens i a les famílies, no? que és una cosa que la, nostre, nostre, la nostra feina és amb, la, amb els nens, principalment, que és l'atenció diària, però sí que tenim intenció d'engegar de, també en paral·lel un projecte d'escola de pares, no? de poder uh -huh. donar atenció i completar una miqueta l'atenció la, a tota la família, no només als nens. Uh -huh. I tu ets l'educadora social i, per tant, coordinadora d'aquest nou centre, no? Sí, en aquest cas nosaltres som quatre persones, les que fem l'atenció directa, uh -huh. que són dos educadores socials i dos monitors, uh -huh. i en aquest cas jo, a part de la funció pròpiament d'educadora, d'atenció directa, faig també funcions de coordinació del projecte. Uh -huh. sí. Molt bé. I segons el que tenim entès, s'atendrà fins a un 20... 20 infants, no? Exacte. Nosaltres atendrem de formar diària 20 nens i nenes, tenim 20 uh -huh. places, que en aquest moment doncs, tenim pràcticament cobertes, tenim algun... algun forat que, hem de, que acabarem d'omplir, però uh -huh. en principi sí que tenim nens i nenes que vindran cada dia, que en total uh -huh. poden ser fins a 20, i seran quatre persones, quatre educadors que, els que tendran aquests nens i nenes. Uh -huh. Perquè segons tenim entès hi ha grups de petits i hi ha grups de, de nens més grans. Exacte, nosaltres els nens els distribuïm en dos grups, una mica per facilitar el funcionament i per adaptar-nos a les capacitats i condicions de cada, de cada infant. No? Uh -huh. Llavors nosaltres treballarem amb dos grups, el grup de petits, que el formen nens i nenes de P5 fins a segon de l'educació primària, i després el grup de grans, que el formen nens de tercer a sisè d'educació primària. Uh -huh. doncs una mica com que, tot i que hi ha un grup d'activitats que són conjuntes i que volem que interaccionen els nens de tot el centre, sí que és veritat que hi ha, hi ha activitats que requereixen no? d'una adaptació i d'una especialització, doncs, ja sé, el, el reforç escolar, l'activitat esportiva, no? que, que sí que té veure amb, més amb les condicions i capacitats del nen no? uh -huh. i del seu moment evolutiu. Llavors, sí que eh, per això es funciona per grups d'edat i després doncs, hi ha espais comuns, com són els espais de joc o els espais de, del Brenau, les zones d'assemblea de, de, de centre. No? Uh -huh. A més, hem de dir que és una activitat que ha començat amb l'acollida de, la, de les famílies i els infants. O sigui... Exacte, nosaltres en, en, des de la setmana passada hem ja, hem, vam iniciar les entrevistes amb les famílies, una mica per fer arribar... Doncs, a què consisteix el projecte, què és el que volem, el que volem obtenir no? i el que oferim no? també a uh -huh. tots aquests nens i famílies que participen. Uh -huh. I ara sí que en aquests dies, els últims dies doncs, hem formalitzat les inscripcions, les famílies han vingut, han conegut les instal·lacions, han pogut doncs, per, eh, donar la documentació necessària no? per formalitzar aquestes inscripcions, igual que qualsevol nen que participa en qualsevol activitat extraescolar. Uh -huh. I el centre, comença, el, centre ar el que fa és obrir les portes de 4 i mitja de la tarda a les 8 del vespre. Exacte. Nosaltres obrim des de l'horari que els nens surten de l'escola. Hi ha uh -huh. centres que finalitzen a les 4 i mitja i hi ha centres que a les 5. Les <coughs> els nens s'incorporen des del moment que surten de l'escola fins a les 8 del vespre. Uh -huh. I en aquest temps, de 4 i mitja fins a les 8, com ho teniu organitzat? Uh -huh. A veure, nosaltres tenim previst que, la, que les activitats... Bueno, hi ha, com, hi ha un, un calendari, un horari de, de setmanal el que els nens saben doncs, cada dia què els, hi parto, què els hi toca fer, no? O uh -huh. que va distribuït per grup d'edat, Llavors el que hi ja ha previst és un primer espai d'acollida i berenar en el que es rep els nens. Es, es parla doncs, una mica de com ha anat el dia, de si hi ha hagut alguna incidència, alguna cosa a saber. S'acull també, òbviament, a les famílies. I després, en el moment que les famílies marxen, doncs, es organitza una mica la, el, el funcionament diari, no? que és els berenars, la higiene, doncs, el rentar-se les dents, rentar-se les mans, el, una estona de joc. Que cada dia serà un, un joc temàtic, no? doncs, jocs de taula, jocs del món, eh, jocs cooperatius, que això és un espai que fem compartit amb tots els nens al centre. I després un espai de reforç escolar, que sí que fan per grup d'edat, uh -huh. en el que es treballa doncs, l'organització de l'agenda, l'organització de les tasques, el reforç de les àrees doncs, que els nens necessitin, nens uh -huh. i nenes necessitin. I després doncs, cada dia hi ha un espai de taller en el què uh -huh. els nens desenvoluparan diferents àrees. No? Es farà expressió corporal, es farà teatre, es farà expressió plàstica, uh -huh. informàtica i noves tecnologies, esports, ben, una miqueta de tot. No? I després petits projectes que, que pensem iniciar en breu, com és l'elaboració doncs, d'un hort, el, uh -huh. treball de, bueno, el treball una mica de reciclatge, bueno, una miqueta... Anirem uh -huh. fent, anirem fent, també hem de deixar alguna sorpresa, no? El que veig és que ho teniu força ben organitzat, no? Quan... És, és la idea, sí, sí, és la idea. Quant quan de temps heu assat per tirar endavant el centre obert? A veure, això és un projecte que fa ja, bueno, fa diversos mesos que s'està acobant, no? Que, uh -huh. que des de la fundació s'està treballant i sí que l'equip està treballant doncs, fa aproximadament uns 15 dies. Només amb tasques d'organització i programació prèvia i ara doncs, iniciem la tasca d'atenció als nens i nenes. Uh -huh. I per a aquells nens i nenes que estiguin interessats a poder participar en aquest centre obert, podem donar alguna informació? A veure, dir que en principi els nens i nenes que participen al centre obert ha de ser a través d'una derivació que ens faci uh -huh. arribar a l'escola, a serveis socials, a l'EAIA o serveis especialitzats. Uh -huh. que és un centre que, que en principi no és un centre que quedi obert a, al, al barri que qualsevol pugui venir, sinó que si cada s'ha de fer un informe previ en el, que, en el que es digui doncs, quines condicions té aquesta família o aquest nen per, poder, per voler participar. No? Llavors, una vegada es fan arribar aquestes dades, nosaltres fem una valoració, convoquem a la família i els expliquem una mica com funciona. Uh -huh. Per això és important l'entesa entre l'Ajuntament de Barcelona i la mateixa Fundació Trinijoga. Exacte, jo penso que el, el, la base i el més important és el treball coordinat, no? que sigui un treball en xarxa, que, hi, uh -huh. que sigui un treball que surt del barri, pels nens i les nenes del barri, les famílies del barri, però sí que sigui d'una forma molt coordinada, doncs, amb els serveis municipals i els serveis que, que s'ofereixen, no? doncs els, els centres escolars, l'EAIA, l'EAP, els serveis socials, uh -huh. una cosa molt, un treball molt en xarxa. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més que ens haguem deixat, no bueno, només dir-vos que, que demà farem Castanyada, com a tota, a tota Catalunya, sí, farem sí. Castanyada, fallow, farem Halloween i que esperem doncs, que, que avui iniciem amb força i que sigui un projecte que tingui una, una llarga continuïtat. Doncs esperem-ho entre tots. Mm. Moltes gràcies. Doncs eh, Judit Noia, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. I aquesta, aquesta mateixa tarda es farà la inauguració, no? Sí, nosaltres bueno, farem la inauguració formal, no? oficial, es farà al desembre, però sí que nosaltres aquesta tarda comencem les nostres activitats i vindrà la Maria Strany, presidenta de la Fundació, i donarem inici a aquest, a aquest projecte. Molt bé. Doncs, Judi Noia, coordinadora d'aquest centre obert Neus Puig i educadora social, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. I ja saps que si necessiteu qualsevol cosa per part de l'emissora, per part de la ràdio de Trinitat Vella, doncs que... Obrim les nostres portes també perquè això doncs, es pugui tirar endavant, no? Moltes gràcies. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Vinga, adeu. Adéu. adéu. Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar a dia d'avui, que la Fundació Trini Jove, és a dir, el lloc on nosaltres estem ubicats, eh, doncs obre avui al centre obert Neus Puig. Això es troba a dins del mateix centre de formació de la Trinitat Vella, al carrer Pare Pérez del Polgar, número 17, i eh, doncs, eh, si, alguna, si alguna escola... Doncs estar interessada en que hi hagi algun nen o alguna nena que hi pugui col·laborar o que hi pugui aportar doncs, el seu coneixement eh, el seu coneixement o, o, les, o, o té ganes de, de participar en aquest centre obert, doncs, que les portes són totalment obertes, tant com ens deia la Judit Noia, que és la coordinadora. Doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè d'aquí a una estona que volem parlar és de la Fira d'Economia Solidària que es va celebrar aquest passat cap de setmana. Intentarem doncs, parlar amb els seus organitzadors perquè ens expliquin doncs, com, com ha anat. Fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara! Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Molt bé, doncs portem uns quants dies parlant-vos d'aquesta primera fira d'economia solidària que es va realitzar aquest cap de setmana a Sant Andreu i per parlar-ne, perquè ens faci doncs, una mica de balanç de com va anar aquesta primera fira, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels organitzadors d'aquesta fira, fira, com és en Xavier Palos. Molt bon dia. Bon dia. Doncs eh, com va anar aquesta fira d'Economia Solidària? Quin, quin balanç podeu podeu fer? Bé, bueno, en balanç tot molt, molt positiu, ha bueno, superat totes les expectatives que teníem. La veritat és que ens ha desbordat, no? Ens ha desbordat per, per bo i pel positiu i per èxit, no? Uh -huh. Per tant, no ens puguem podia... aquí, ara hi ha de res. Uh -huh. Home, el que hem de dir és que van uh, col·laborar fins a 114 entitats, no? Uh -huh. Sí, hi havia 114 entitats inscrites, però bé, bueno, això ja ho, que, això ho teníem en compte. Lo que ens ha superat és la quantitat de gent que va aparèixer per allà. Hem uh -huh. comptat dintre del que hem pogut un... més de 4.000 persones, hem dit 4.500, però realment va ser impressionant, perquè el diumenge estava tancada les portes i encara anava gent que anava demanant per entrar el, el, diumenge, el diumenge per la tarda, s'ha poden haver superat moltíssim les 5.000 persones. Uh -huh. I tenint en compte que era la primera i que, bueno, no ens dediquem a això i que tot ha sigut feina de voluntariat, i amb un autofinançament al 100%, perquè no han tingut ni un sol cèntim de cap institució pública, doncs uh -huh. bé, podem estar molt contents. El que nosaltres ens han arribat d'algunes dades que ens parlen de més de 3.000 persones que aquest cap de setmana han pogut passar per aquesta primera edició. No? Uh -huh. bueno, nosaltres hem calculat 4.500 perquè hi ha entitats uh -huh. que només elles, per exemple, recollides de signatures portaven 1.200. O sigui, si només una entitat passant pel seu instant signant, per exemple, de la plataforma d'afectats per les hipoteques, i ja les han signat 1.200 persones, tenim en compte que moltíssima gent ja estem en aquest tipus de moviments que ja hem signat, per això hem fet això, o uh -huh. cosetes, de, no sé, en aquest sentit, eh? i tenint en compte, per exemple, que hem repartit, eh, bé, bueno, repartit, perdó, és canviar, doncs quasi uns 19.000 euros en ecosols, doncs quasi, uh -huh. que els càlculs que hem fet eren superior als 3.000 però bé, bueno, exactament, la veritat, no ho podem dir. Hem uh -huh. que consultar la Guàrdia Urbana què, què tenia que dir, uh -huh. i suposo que serà menys, com sempre diuen. Sí, perquè hem de parlar d'això, no de l'ecosol. De eh, D'on va sorgir la idea aquesta, de, de fer aquesta moneda nova? No, lo de la moneda aquesta és una pràctica de les monedes socials complementàries, que hi ha més de 4.000 en tot el món, i bueno, a, també a Catalunya, el no, que nosaltres volíem fer era una moneda social complementària, com, com aquestes, però donant-li la prioritat a entitats. Eh? Bàsicament, hi uh -huh. ha monedats d'aquest tipus a nivell personal, una miqueta com una evolució d'un banc de temps o d'un mercat d'intercanvi. No és el que volia mirar un intercanvi uh -huh. entre les diferents entitats que hi ha en el mercat social català. No? Uh -huh. Això era una oportunitat a la Fira per poder amplificar tot això a, a lo gran, i és el que hem fet. Sí. No? Uh -huh. A més, hem de dir que aquesta primera fila d'Economia Social i Solidària sorgeix arran del projecte de xarxa d'Economia Solidària. Sí, la xarxa d'Economia Solidària portem 10 anys uh -huh. eh, funcionant i bueno, fins ara estàvem fent diferents pràctiques, des de promocionar el balanç social o, o creadors cooperatius o xerrades o elevats i aquest any passat es va no organitzar de fer per aquestes dates una primera fira present per visualitzar totes aquestes pràctiques. La gent que ens coneix ja sap que funcionem, que estem demostrant que, que una economia mm. diferent i alternativa és possible i mm. no, que si estiguis la cotidianitat nostra, mm -hmm. però l'han dit de juntar-nos totes i dir venga, fem una fira en format fira perquè també és una manera de, bueno, de, de, de que sigui més maco, no? de que veu la gent que tu mateix pot parlar directament i pot tenir un tracte directe i personal. Uh -huh. O sigui que es van mostrar diferents sectors en què la gent doncs, va poder tot el cap de setmana veure doncs, de quina manera es treballa no? Sí, clar veien, a la fira podem veure des de les 68 activitats que van fer de debats presentacions serrades des d'un de telà com es fan teixir a mà, que és una empresa d'inserció social uh -huh. o com una competència pot solucionar habitatge o també tema de denúncia com la plataforma que afecta les dades moment, o uh -huh. empreses de serveis, empreses d'inxerció, països ecològics, bueno, tota aquesta valoració el que forma part de l'economia solidària a Catalunya. Uh -huh. A més, hem de, hem de dir que el, la Favall Coats era, era un espai important no?, perquè es donés a conèixer aquesta fira. Sí, bueno, també nosaltres al principi era realment un repte, no? Perquè és, no és un espai conegut, a més, a part del de que estem per aquí pel districte, mm. és un espai completament desconegut, no? Perquè fa molt poquet i, sí. i poca activitat en aquells moments, no? Mm. Però realment ha sigut un encert, perquè aquesta limitació que pensàvem al principi, de que vindria gent, que no vindria gent de fora, és precisament el que ha fet una fira molt personalitzada. No? que La gent estava molt contenta és que si dos milers que han passat són milers de persones, a veure, no tots, no? però que ja estaven convençuts, ja estaven amb, una, amb una, bueno, mm -hmm. una, unes ganes de mirar, d'innovar, de, de veure coses noves. No? no simplement era passar per allà perquè no sabia què fer. No? Mm -hmm. pues en aquest sentit, la gent dels expositors l'han valorat moltíssim, no? de dir, esti, de gent que venia ja convençuda, que anava bueno, a demanar més informació, més profunditat, Uh -huh. que ja bueno, l han, l han valorat molt bé. Uh -huh. A més, un balanç que també podem fer d'aquesta seixantena d'activitats paral·leles que es van realitzar a part de, del que ja havia de la Fira, a part dels estants, també hi havien activitats al costat de, amb les quals doncs, es va donar a conèixer aquesta, aquesta Fira i aquesta xarxa d'Economia Solitària. Sí, sí, havia una miqueta de tot, eh? volíem uh -huh. donar que no sols és estar xerrant o tal, sinó també de, de com divertir-nos. A... Entonces hem, hem agafat diferents eixos que havia i diferents bones pràctiques, també en el que veiem cap de set d'experiències. Després hem tingut taules rodones, com es considerava el mercat social. El tema de les finances ètiques també li hem donat molta importància, no? de promocionar pràctiques de la banca ètica o de cooperatives de crèdit a tot aquest conjunt, més també un curs de música, més teatres, més tallers parlants, uh -huh. tot això és el que ha constituït la Fira. I per quan s'espera que es realitzi la segona Fira? No? Bueno, nosaltres com érem la primera i érem novatos, uh -huh. no s'atrevíem a dir-ho de la segona, encara que ja el fa, però està claríssim que l'èxit ens obliga a fer una segona edició, sigui com sigui, i esperant millorar-la, que el disc uh -huh. està molt alt, la veritat. Uh -huh. Per tant, creieu que a través de l'economia solidària podem vèncer aquesta crisi de, de capitalisme per al qual estem a atrevessant en aquests dies, no? Sí, sí, clar, nosaltres això és el que hem volgut transmetre, no?, que hi havia una economia diferent, que malgrat la crisi i l'estabilitat que estem creant nosaltres és, bé, bueno, no, no es pot comparar a l'empresa capitalista convencional, i uh -huh. que, bueno, que nosaltres assistim i ho podem demostrar el dia a dia. No? Que hi ha alternatives d'una economia al servei de les persones i amb un caràcter completament diferent, no? no simplement mirant el lucre i maximitzar els beneficis, sinó al servei de les persones i de la natura. Molt bé, doncs, Xavier Palos, esperem que puguem comptar amb la seva presència en la segona fira d'Economia Solidària i eh, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos aquest balanç d'aquesta fila que s'ha realitzat aquest cap de setmana Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres Molt bé, gràcies Doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i atenció perquè d'aquí res, d'aquí un minut o dos, eh, parlem amb una altra de les organitzadores d'aquesta fila d'Economia Solidària com va ser eh, en, el seu, en el seu lloc aquest cap de setmana la l'Anna Montoro Parlarem amb ella d'aquí una estona, ara fem una pausa i tornem tot seguint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 Deixa de ploure, fa sol i deixa de fer sol. Et busco i deixo de buscar-te. Me'n vaig jo i em torno a retrobar. Miro d'acostar-me a poc a poc al que jo sóc el que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 Continuamos con nuestro programa de hoy y somos la primera fira solidaria de aquí de Sant Andreu y nos gustaría conocer cuál es la opinión de una de las organizadoras de este evento, como es la Ana Montoro. ¿Cuál eh, sería el motivo para organizar esta fira solidaria? El motivo es hacernos visibles Eh, a nivel tanto de la administración pública como de la ciudadanía en general, de que eh, puedan quedarse cuenta de que otra economía es posible. La, esta, esta primera feria de economía solidaria es, eh, sencillamente tiene este objetivo, de darnos a conocer y de hacernos visibles para que realmente eh, sea un efecto multiplicador. Porque vosotros creéis que se puede superar esta crisis por la que estamos viviendo con este tipo de economía solidaria más Estamos convencidos de que sí y además será es, es la única alternativa. Tal como está funcionando la, la, la economía en este momento es imposible continuar así. Es necesario hacer un cambio total tanto a nivel social como a nivel económico y, y esta es una buena prueba de ello. Pues estamos tal y como hemos dicho en la primera gira solidaria y nos gustaría que nos que nos dijeras a ver cuánta gente está participando en esta en esta gira. Eh, a nivel de, de expositores de tanto de, de cooperativas como de, de entidades sociales y de empresas de, de inserción eh, en, eh, están inscritos, y de hecho estamos exponiendo aquí eh, 140 entidades si realmente yo creo que es una muestra muy muy interesante muy importante y además también están eh, federaciones tanto de cooperativas de, de cataluña la federación de empresas de, de inserción de a nivel estatal, la FADEI, también está REAS, eh, la Federación de Economía Solidaria a nivel estatal y también está la, la FEICAT, que es la, la Federación de Empresas de, de Inserción de Cataluña. Creo que es una muestra bastante diversa, bastante completa de lo que sería la, la Economía Solidaria y evidentemente eh, ya no solamente por los que estamos exponiendo, sino que también eh, es un, es un hervidero de gente, de entidades que han venido de fuera también a conocernos, a vernos y a participar. Porque la primera fira de Economía Solidaria ha costado mucho de arrancar, de ponerla en marcha. La verdad que sí que ha costado ha costado porque sobre todo lo que pensábamos es que eh, era un esfuerzo enorme a nivel personal y a nivel también dijéramos de las propias entidades que hemos tirado eh, de, del carro esta fira y, pero eh, al principio incluso era como una sensación de que y por qué tenemos que hacer una feria ¿no? pero cuando nos dimos cuenta de que la única manera era el, el hacernos visible el estar porque si no si no estás eh, que no que no eres nadie Entonces, en ese sentido sí que nos ha costado, pero nos costó en el momento de, poner, de cambiar el chip. Empezamos a, a trabajar sobre esta feria en el mes de marzo, eh, para la, primer, las primeras reuniones para montarlo. Y después, realmente, antes de que de quede del verano, ya teníamos clarísimo que iba a ser en el, 20, el 27 y 28 de octubre del, del 2012. Y pienso que ha sido el, el inicio ha sido duro, pero después eh, muy muy satisfactorio por parte de todos. O sea que estáis contentos de cómo ha funcionado estos dos días. Estamos muy contentos. Ayer la, la impresión que tenemos la, la mayoría, sobre todo el grupo de, de organización, es que eh, la, la convocatoria ha sido bastante receptiva por parte de los de los visitantes, de la administración pública que también ha venido, de, de, de sindicatos, de partidos políticos, sobre todo también evidentemente de empresas, de entidades sociales y estamos contentos con el resultado pero también también somos conscientes de que eh, habrá cosas que habrá que cambiar, habrá que, que modificar porque es la primera y tendremos que rectificar algunas algunas cosas que evidentemente con si rectificamos nos puede salir mucho mejor. Y creéis que con esta fira eh, la administración se puede dar cuenta de, de, de que se necesita otro tipo de economía esperamos que sí yo creo que ese sedan también es otro de los objetivos esperamos que la, que la administración pública se dé cuenta de que otra economía es posible y de que tienen que estar más al lado de, de las de, de las economías que somos más alternativas a la economía eh, que normal porque hoy hemos estado hemos estado dando una vuelta por aquí Y sí que hemos visto muchas entidades, pero es que no solo hay la muestra de entidades, sino que también hay, las mismas entidades se han encargado de, de realizar algunos actos. Sí, eh, sí que es verdad que no solamente se, se trataba de, de, de exponer nuestros productos, nuestros servicios, sino también el desarrollar una serie de, de actividades eh, para, para tanto para el público adulto como para el público eh, infantil y joven. Es decir, tenemos unos talleres dedicados a los a los niños y a los jóvenes y después hemos hecho una serie de, de actividades, de, de, de charradas, de, de exposiciones, para que también vean que no solamente estamos aquí para vendernos, nuestro nuestro servicio sobre esto, sino también estamos para aportar nuestra eh, nuestras reflexiones nuestras opiniones y nuestra forma de que de ver el mundo de acuerdo pues Ana, muchas más gracias por haber colaborado hoy con nosotros y esperemos pues que esta no sea la, un, la última la última fila solidaria que se, que se haga sino que es, es, sea un inicio no eh para que las entidades pues puedan mostrar uh, su, su forma de ser y que y tal y como nos decías ahora pues que esta economía solidaria sea posible. Muchísimas gracias a vosotros y es verdad que sí que que pienso que es la primera, pero que no va a ser la última. Muchas gracias a vosotros. Vale, buenas tardes. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Continuem amb el nostre programa d'avui i com ja sabeu doncs ara ja en la nostra recta final el que fem és comentar-vos algunes de les activitats alguns dels actes que podem englobar dins la nostra habitual agenda així que agafeu llapis i paper i eh, perquè tot seguit us comentarem algunes de les activitats que podeu realitzar aquests dies si no us moveu dels nostres barris. Abans, però, mentre us prepareu per agafar llapis i paper, comentar-vos que tenim un número de telèfon, que és el 9-3-345-6454, el telèfon d'aquesta casa, el telèfon de Ràdio Trinitat Vella, de la Ràdio de Fundació Treni Jove, i també dir-vos que doncs tenim un mail que és informatius@rtb/guiomitxeifa.com. Aquestes dues vies, aquestes dues maneres de connectar amb nosaltres, si sou alguna associació, si sou alguna entitat d'aquí dels nostres barris, doncs el que heu de fer és precisament això, doncs, eh, dirigir-vos al telèfon 93 345 6454 64, o a través del nostre mail informatius@rtb/guiomitxeifa.com i eh, no tindrem doncs, cap problema per comentar alguna de les activitats que realitzeu o voleu donar a conèixer. I ara parlem de l'Escuela de Vida Grupo Guia, que celebra 25 anys al costat de la gent gran. L'Escuela de Vida Grupo Guia és un grup d'acompanyament per a persones grans creat fa un quart de segle. Avui, com cada dimarts, es reuniran a la parròquia de Sant Joan Bosco a Navas per compartir creences i reflexions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 al compartir idees, preocupacions i desitjos. En moments com els d'avui es fan encara més necessari sumar esforços per lluitar per la salut de tots i totes dels barris, dels grups i comunitats dels serveis. Doncs de dir que aquest segon cicle de cinema i salut mental s'acabarà demà a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, després d'haver ofert quatre pel·lícules en què s'han pogut contemplar l'intercanvi i el diàleg al voltant de quatre grans temes, la salut i el paper dels professionals, el procés vital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 Equip Centre de Dia Rehabilitació Comunitària Servei Salut Mental Sant Andreu Fundació Vidal i Barraqué cda@fb/balta.cat. Doncs això, si voleu posar-vos en contacte amb aquest equip del Centre de Dia de Rehabilitació Comunitària dels Serveis de Salut Mental de Sant Andreu, teniu aquest mail, que és cda@fb/b.cat. I atenció, perquè volem eh, comentar-vos que el segon cicle de, de cinema i salut mental tancarà demà les seves portes, i això ho farà amb la projecció de la pel·lícula Caminando sobre l'agua, en què podrem veure com Eyal, un, un espia del servei secret israelià, té la missió de trobar un oficial neonazi Eyal la va passar per guia turístic quan Axel, net d'Alfred, està de visita a Israel. Tot i que la seva personalitat és molt diferent i ja els sent molt còmoda amb Axel, més vulnerable des de la mort de la seva dona, <coughs> haurà de descobrir i enfrontar-se algunes veritats sobre si mateix. Recordeu que podeu veure aquesta pel·lícula totalment gratuïta a la biblioteca de la sagrera Marina Clotet del carrer del Camp del Ferro número 1. I atenció perquè... Més, tenim, tenim més coses a vos Andrea Motis i Joan Chamorro seran aquest divendres a la 44a edició del Boldam Festival Internacional de Jazz de Barcelona El tàndem de moda de jazz a Catalunya protagonitza la seva ja habitual cita amb el festival el divendres en què acompanyats d'un sextet d'all Stars del jazz català Ignasi Terraza al piano, Esbapi a la bateria, David Mangual al contrabaix i Josep Travé a la guitarra, presentaran el seu segon disc com a duet Feeling Good, amb temes de Chet Baker i Billy Holiday. La cita al Palau doncs ja ho sabeu, Andrea Motis i Joan Chamorro, dos andreuents de Pro aquest divendres dins de la 44a edició del Voldem Festival Internacional de Gest de Barcelona. Però encara tenim d'altres coses a comentar-vos, i és que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us apropa les aventures del Capità Trueno. La Biblioteca Ignasi Iglesias Camp Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix fins al 15 de desembre diverses activitats relacionades a donar a conèixer les aventures del capità Truent. És a dir, que fins al 15 de desembre encara sou a temps de poder gaudir d'aquesta activitat. Dir-vos que TVOs, cartells, revistes, escrits i dibuixos que han sortit a la llum durant els 56 anys de vida del Capitán Trueno, el còmic de l'editorial Bruguera, creat per en Víctor Mora, doncs teniu l'oportunitat de poder veure la Biblioteca Ignàcia Iglesias Canfabra. I quan el 14 de maig de 1956 va sortir al quiosc el número 1 del capità Trueno, els nens i nenes van quedar enganxats a les seves vinyetes igual que avui en dia passa amb el Playstation. L'exposició va a càrrec de Jordi Codina, que és músic, i francès Franco, que és col·leccionista. Biblioteca Inglés d'Iglésies a Can Fabra, àrea de còmic planta 1. I dir-vos que també hi haurà una xerrada ben aviat per parlar de les aventures del Capità Trueno. Encara avui, a més de mig segle després, el capità Trueno, gràcies als seus valors artístics i humanistes, és un referent per a estudiosos col·leccionistes i amants dels TVOs. Molts dels nens i nenes de les dècades dels 50 i 60 van aprendre amb ell història, geografia i estimar la lectura. A càrrec dels Truenafolis, Jordi Codina, músics i francès Franco, col·leccionista. Doncs aquesta xerrada tindrà lloc el dijous 22 de novembre a les 7 mitja de la tarda, dos quarts de vuit, eh, i col·labora al taller d'Història de Gràcia. Encara ens queda algun... Bé, doncs m'indiquen que ja no, ens queda cap, no, ja no ens queda temps Donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez Per la seva participació en el nostre programa d'avui També a el Guillem Garcia I al Víctor Ambrosio Que han estat avui en aquí Preparant doncs, els plats i, I tota la maquinària Perquè tot això funcionés d'allò més bé Nosaltres marxem, ho deixem aquí Retrobem demà a la mateixa hora Fins llavors, que passeu una molt bona tarda Adéu-seu Adéu